Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. nu tänkte vi prata om visor. För vi har nämligen fått eh, en e-post från Jonas Håll i Uppsala. Och han skriver, hej och tack för en utmärkt podd. Kristina har ju forskat en hel del om dryckesvisor som sjungs till bords, skriver Jonas. Och det är ju en företeelse som... Inte minst förekommer i studentvärlden och har gjort så under en tid. Jag är själv intresserad av ämnet och råkar veta att Kristina är hedersledamot av Norrlands nation i Uppsala och har skrivit förordet till deras sångbok. Vore inte dryckesång i studentvärlden ett ämne att ta upp i Folkminnespodden skriver Jonas Håll? Det är ett bra ämne tycker jag som jag gärna pratar om men vi måste avgränsa för om man tänker efter så måste man ju fråga sig vad är egentligen en dryckesvisa? Jag vill ju helst göra skillnad mellan dryckesvisor och skålvisor. Skålvisorna de sjunger man samtidigt som man ska skåla eller strax innan man skålar rättare sagt och här är det ju funktionen som är det viktiga. Man ska liksom uppmana till drickandet och det är ofta en kort visa och så slutar det med att man säger att man skålar. Men dryckesvisna däremot, de kan man sjunga när som helst. Man behöver ju inte nödvändigtvis sitta vid ett bord när man sjunger om därför För dryckesvisarna kan hylla själva drycken, det kan handla om att man tycker det är trevligt runt bordet eller det kan handla om själva dryckeslaget och... Tar man in till exempel Bellmans stickning i det här, då är ju väldigt många av hans visor dryckesvisor. Eller varför inte tala de här visorna som diktades på senare del av 1700-talet av hans kollegor som man brukar kalla för sällskapsvisans poeter. Mm. Men eh, snapsvisorna är väl också ett slags dryckesvisor? Ja, men visst är det det va? Man skulle väl kunna säga det att om man skulle sätta en huvudrubrik så var en huvudrubrik en dryckesvisor och så var en underrubrik vad då eh, snapsvisorna, lika med skålvisorna. Men jag skiljer dem alltså för att göra en skillnad mellan de här långa berättande visorna som i allmänna ordalag beskriver Glädjen runt bordet. Skålvisorna är nästan alltid korta, det är ofta bara en strof. De är ofta anonyma, man har ingen aning om vem som har skrivit dem. Medan dryckesvisorna är ofta diktade av en författare. Oftast de som då var verksamma runt sekelskiftet 1800, på den där tiden när man samlades i borgerliga kretsar runt den stora porslinsbålen och slevade upp drycken i glas. Det vi däremot kanske inte vet så särskilt mycket om det är hur de här långa viserna egentligen sjöngs. Om det fanns en försångare och att man föll in och sjöng i ett korus ibland eller en refräng om det fanns en sån. Men det var ofta långa texter med många verser som kunde vara svårt att komma ihåg. Och jag tror faktiskt att man ofta hade förlager till de här viserna. Och då undrar man naturligtvis var man hittade de förlagorna. Ja, det är också en listifråga bänkt, <här> Kan det vara så att man hade både handskrivna visböcker, man hade tryckesvisor som hade tryckts skillningtryck och så fanns det också sång- och visböcker i tryck. Och då är redan det här med sång- och visböckerna i tryck redan det är värt sin egen historia för det är en företeelse som dyker upp i början av 1800-talet. Första tryckta sångboken av det här slaget kom 1817 och den innehöll då visar av alla slag. För vi ska komma ihåg att allt sånt här har ju också gällt att sälja och det gällde ju att hitta väldigt många användare av de här sångböckerna. Vill man hitta dryckesånger speciellt då får man vänta till början av, eller förlåt, mitten av 1800-talet rättare sagt, Då börjar det komma sådana här vissamlingar som ägnade sig åt särskilda genrer. Det kom till exempel 1853 så kom det en utgåva som hette 50 dryckesånger och året därpå kom den som hette Backevisbok Och de här böckerna de var små och lätta att ta med sig. Formatet, när biblioteksfolk ska beskriva det så säger de att det var cds alltså ungefär lika stort som en stor tändstegsask eller en kortlek kan man säga va. Och eh, alla visersakna författaruppgifter, precis som man brukar ha i de här böckerna på den tiden. Men det går att räkna ut att det är många av de här sällskapsvisans poeter, de här som var verksamma runt 1800. Och viserna, precis som jag sa förut, de besjunger måttlighetsdrickandet, det är salongsupandet, det är borgerliga miljöer och... De ser ut ungefär som de här visorna brukar se ut. Konstanta element som lovprisa drycken som ofta är vin. Och vinet är purpurrött. Det kan vara pärlande och skummande. Det är gott om schabloner och klischéer helt enkelt. Och faktum är att texten är många gånger ganska tråkiga. Ja. De är liksom inte mm. någonting att ta fasta på. Men det lustiga är väl det att det är väldigt många salmdikt. –och biskopar som har författat de här viserna. Fransens goda gloskos i glaset tumma– –när skämtet tar ordet. Eller sanddiktaren Johan Olovalin– –som skrev Lyxal är den som stöd på eget stop. Konstigt Jaha, är det man kan ju prästerna. tycka att, att det är märkvärdigt– –att det är präster som skrivit så här sånger. Men då ska man ju komma ihåg– –att eh, en väldigt stor del av 1800-talets poeter– –var präster– och prästerna, de levde många gånger fortfarande som storjordbrukare på sina prästgårdar tillsammans med folket i bygden. Så de skildes inte så mycket i levnadssätt från vanliga människor. Det här puritanska kravet på andans män, det hade inte uppstått. Det kom ju med väckelsen med senare delen av 1800-talet, slutet av 1800-talet. Så det räknades inte som så förfärligt syndigt att med viss måtta förtära alkoholdrycker. Men man måste ju förstås ha klart för sig att de här sångerna användes i betydligt mer städade sammanhang än i de värsta supfesterna. Prästerna hade många svårigheter med det här tilltagande superiet. Men... Hur var det? Vår brevskrivare vill veta mer om dryckessångerna bland studenter. Vet du någonting om Lambo som jag sjöng på otaliga studentfester när jag var Och där man sätter ju glaset till din mun- din fylle, fylle hund. Ja, alltså Lambo, det är ju då genast en sån här visa- som jag skulle plocka in i den här kategorin skålvisor. Mm. Därför den uppmanar ju direkt till dryckenskap. Och det är, ja. faktiskt en, det är faktiskt en ganska gammal visa. Och den går tillbaka alltså till den gamla traditionen- när man lät glaset gå runt bordet. Och eh, i det här fallet så låter man ju kärlet- gå runt mellan var och en. Och så gjorde man ju fortfarande- antagligen när du tog studenten- skickade man runt glaset- mm. Eh, och eh, rötterna hittar vi i eh, en tysk tradition, ja. det finns alltså en tysk skulle, visa. När man hade druckit ur glaset skulle man sätta det på sin studentmässa. Ja, just det, precis. Så, nästan alla studentmässor hade en röd rövinsring. Och det tyckte och man var väldigt fint att ha dessutom, <laughs> ja, för det var, det var väldigt, det en slags glorifiering av drickandet som väl inte är så positiv när vi tänker tillbaka på det. Men eh, i svensk tradition dyker den upp på 1700-talet. Mm. Då finns det i handskrifter skrifter en, en första visa. Men den här visan den hittar man däremot inte i sångböckerna Den är helt muntligt traderad. Uh -huh. Så Ska man veta någonting om dryckesånger bland studenter Då får man bläddra i till exempel 35 studentsånger Eller Jenny Lind Eller den svenska sången Som uppkallades efter den berömda svenska megastjärnan Och det var alltså sångböcker som kom i mitt, Också de på mitten av eh, 1800-talet eh, Men... Eh, det var nämligen så att då ökade antalet sångböcker väldigt kraftigt och det kom den här typen av specialutgåvor. Varför det blev så, det vet man inte. Det är helt enkelt så att hundra år senare, när samfundet för en sång, gjorde en undersökning av hur mycket sångböcker det fanns då, då kunde de här författarna konstatera att Varenda förening i stort sett hade en egen sångbok. Och så räknar man upp skolsångböcker, folkbildnings- och folkhögskolesångböcker, nykterhetsorganisationernas sångböcker, friluftsskout och liknande organisationers sångböcker, militära sångböcker, kyrkliga och frikyrkliga sångböcker, fackliga, politiska och övriga organisationer, mm. samt av förlag, utgivna sångböcker och så vidare. Och det blev alltså... folk hade i fickan och tog som upp när de, de hade i fickan. Precis, sjunga. och sådana som man kan hitta idag på mm. Lopp. Lo till exempel. Ja. Det fanns en uppsjö av dem. Vår frågeställare vill ju särskilt veta hur det var i Uppsala. Och där finns nationerna som sedan urminnestid samlat studenter. Från början de som kom från samma landskap, men numera är det ju öppet för alla studenter. Och jag är för mig att de har särskilda sångböcker. Också. Mm, jo, men precis. Alltså, och det, det var ju som vår frågeställare Han hade ju noterat Nordlands nationssångbok. Och studenterna de började, och studentnationerna, sagt, de började med egna sångböcker för drygt hundra år sedan. Och då, oavsett studentstad, de som studerade i Lund och Göteborg och i Stockholm, de hade också egna sångböcker. Och det, det, att de hade det, det berodde ju naturligtvis på att det fanns en folkrörelse som uppmanade till gemensam sång. Men de tittade också noga på vad man gjorde på andra lärosäten. I Uppsala till exempel, där begav man sig gärna till de svenska akademierna och där härmade man som man hade gjort det här. Och, och där hade man alltså tidigt väldigt gedigna och stora och bra sångböcker. Nylänningarnas sångbok till exempel som blev färdig 1914 är på 255 sidor. Men när Norrlands nation skulle härma och gjorde sin egen sångbok- då blev det en liten sladdrig kopia på bara 14 sidor. Utan permar, utan förord och inte heller några melodinoter. Men det finns ett annat märke när det gäller somböckerna och det är nämligen... 1918, alltså för precis hundra år sedan, för då kom det en sån bok som heter Skogsvisor, utgiven av Skogshögskolan i Stockholm. Och den här är speciell, alltså därför det man har gjort är att man har samlat visor ur traditionen. Man hade förberett hela utgivningen genom ett upprop bland studenterna. Och det betyder alltså att det här helt enkelt är en fullgod källa. Det är ungefär som man har varit ute och varit upptecknare när man har skrivit ner de här visorna. Och eh, det som är så speciellt då det är att man kan ju säga att eh, studentsångböckerna de helt enkelt speglar den levande traditionen. Varje ny stu studenter behöver ofta en ny sångbok. Och då tittar man vad är det som mm. är i svang, vilka visor behöver vi. Och så ersätter man de gamla visorna med nya. Och nubbevisan är väl en genre som har förnyats? Och Den for förnyas ja. fortfarande mm. Samtidigt som man ju när det gäller Snapsvis när student nog Nogsamt trycker av eh, De som man var för Det är ungefär som kokböcker mm. Mm. Där man trycker av recept För man ska fylla ut eh, kokboken med någonting Och på samma sätt mm. fungerar ju också en del viser I student mm. Ska vi byta sång sånger ja, tycker du? Eh? ett eh, område som jag tycker ligger Väldigt långt ifrån studentmiljön Det är ju fängelsemiljön. Och om dryckesvisorna ofta representerar en borgerlig kultur så kan man ju säga att det är en subkultur. Och det har kommit en ny bok Kåklåtar heter den Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. Ja och den här boken den är resultatet av ett forskningsprojekt som man har bedrivit på Svenskt Visarkiv och där man just tar upp –aspekter av subkulturer. Man har tittat på visor– –som har, kopplat, som har varit kopplade till– –grupperna Blinda, Arbetslösa och Fångar. Och vi har ju pratat om blindvisor– –i en av våra poddar tidningar. Mm. Men just kåklåtar då– –det var ju något som man knappast pratade om– –för 50 år sedan. Men då på 60-talet– –gjordes de första dokumentationerna– –av den här repertoaren– –som inte egentligen alls hade varit uppmärksammad– att man på 60-talet började titta på kåklåtar det hängde egentligen ihop med hela det intresse som fanns i den tiden när man började intressera sig mer för samtidstraditionen. För tidigare hade ju litteraturvetare och folklorister och folkledningsforskare varit mer intresserade av det som hände. Det var gammalt, var på väg att dö mm. ut de flesta. Ja, Balladerna. Balladerna var ju det stora ämnet man sysslade med. Men omkring 1970 då började man titta på samtidsmaterialet. Och jag jobbar ju själv på visarkivet när arkivet började spela in kåklåtar. Och jag kommer ihåg hur intressant man tyckte det var. Då kan man ju fråga sig vad en kåklåt Eva. är. Och det är ungefär som med dryckesvisen. Om dryckesvisen skildrar alltså samkvämet runt bordet och förhärliga drycken etc. Så handlar kåklåtarna om fängelse, fängelselivet och brott och brottsmiljöer. Och eh, troligen har de här komponerats av fångar. Men det är absolut inget villkor. Och väldigt ofta så sjungs de på melodier som är kända sedan förut. Eh, det kom ju en skiva på 70-talet som heter Kåklåtar som var utgivad. Ja, när Lennart ja, men precis. Johansson. Han, var ju liksom en, han blev ju en stjärna i den här särskilda rörelsen. Och eh, det var ju en del av eh, MNV, det hörde ju till proggen och Progmusiken och dit hörde då också utgivningen av kåklåtarna. Och konvaljen eh, som du nämnde, han blev ju tack vare den här skivan känd långt utanför fängelsekretsarna och det skrevs om honom i tidningarna och han medverkade i radio och tv och gjorde konserter och så vidare. Och i den här boken finns det ett kapitel som beskriver hans liv och karriär utifrån de intervjuer som har gjorts med honom i första hand för arkivändamål. Och boken den avslutas med kåklåtar, urval och texter och melodier. och Den är utgiven av Gidlunds förlag och ingår i Svenskt Visarkiv i samarbete med Samfund för visforskning. Och författaren heter Dan Lundberg. Vi tar gärna emot e-post. Skriv då till lyssna at Inte vanliga brev eftersom vi inte håller oss med brevlåda. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.